Роксолана – ця нікчемна рабиня, яку він купив на Бедестані і міг би знищити колись одним помахом пальця. Чи цей молодий яничарський – ага, що здобув султанську ласку лише завдяки тому, що в цей час не було в столиці його, Ібрагіма, який би розправився з підлим яничарським сміттям без будь-яких зусиль, купивши найпродажніших з них ще до того, як ця смердюча наволоч надумала збунтуватися». «Вони ще мене не знають», – шепотів врагів на вздохі «Ще ніхто не знає мене, але знають. Знають!» Мовчав про свою ганьбу. Нічого не сказав султанові, бо й не до того було. Сулейман збирався в похід проти угорського короля. Приймав послів, розсилав по всіх усюдах гонців з повелінням, бегам і Бейлер-бегам піднімати спахіїв на священну війну проти невірних. Це вимагало скупчення усіх державних зусиль. І не до дрібних образ тепер було, хоч би ображені були найвищі особи в імперії. Посли від Венеції до Дубровнику, гаразд відувачи, що нова війна або ж принесе нові торгові привілеї для їхніх республік, або ж відбере й привілеї давні, не сиділи склавши руки. А нагадували про себе щедрими дарунками султанові, Роксолані, Вельможам. Посол від полоненого французького короля благав не відкладаючи вдарити на імператора Карла або ж на його брата Фердінанда, якому за угодою між габсбургами дісталася Австрія. Польський посол ждав, коли його пустять перед султанові очі, щоб просити миру для Польщі й Угорщини, де на троні сидів син Владислава Ягелона Лайош. Але Сулейман не хотів бачити посла Яна, допоки той не вдовольнить за баганки султан Чироксолани. Послані ж до королівства люди барилися, бо дорога була далека, тяжка і небезпечна. Коли ж нарешті після багатьох місяців нетерплячого очікування, змучені й розпочині, Пачені. ні про що, власне, не довідавшись, посланці повернулися до Стамбула, і Гасанага з'явився у караван-сараї на Константиновому базарі, щоб почути від пана Яна про наслідки їхньої виправи, королівський посол забажав, щоб його допущено було до султан Широксолани. Бо він сам має повідомити їй те, що має повідомити, а також піднести дарунки від імені короля Зигмунта. Золоту троянду – ковано італійським майстром, і ношепня, велике з польських бурштинів, і ланцюг золотий і дротової роботи, ваги в якому 144 дукати. Не в мене ж питати такого дозволу, знизав плечі Магасана Га. Та й звичаю такого немає, щоб султанша приймала послів. Коли ж прийде дозвіл, то чекати знов доведеться його довго. Хай пан передасть, що має вісті для султанчі, – поважно мовив посол. Не казав Гасанові, які саме вісті, та й не переймався вельми тим, добрі вони чи лихі. Мав вісті, втішався цим, бо хіба ж не призначення посла передавати вісті, бути приятелем правди, слугою відвертості, рабом щирості. Навіть Гасан ще не знав до кінця розмірів влади Роксолани над Сулейманом. Щойно він переповів султанчі свою розмову з послом Яном, передавши його незвичне прохання, як за кілька днів владою султанського імені брами топкапи розчинилися перед польським послом. І його поставлено не перед самим султаном, не перед великим візиром, який зазвичай їм приймав послів, а перед Роксоланою яка милостиво прийняла дари від польського короля і поклони від посла, а також вислухала пана Яна, хоч ліпше і не слухала б. Дивилася, як стовбурчиться самовпевнено вуса пана Яна, як поважно вимовляє він кожне слово, хизуючись добірною польщизною, радий, що його мову може належно поцінувати така висока особа, і жахалася по-чутому. Не могла повірити, щоб чоловік міг так спокійно, майже смакуючи, переповідати такі жахливі речі. Рогатин лежить у руїнах, церкви попалені, все сплюндроване, люд понищений, ні Лісовських, ні Скарбських, ні Теребушків, ні Зебриновичів, нікого, нікого. Нові люди прийшли на згарище, починають нове життя, яка так само що миті може урватися від набігу